Ja. Tack ja, till jag också. Jo. Sen så du det eller är... något annat då? Ja, okej. Okay. No, wo, det här är alltså podcast med mycket. Okej, okay, Erik. Det Don't är stop never give up. Ja, det, är, det är ett nytt år. Det är ett nytt år, det är en, en ny genre på musiken som vi kör just nu. Uh. Vi tänkte vi skulle revolutionera lite uh, Revolution är ju inte riktigt vi, vi vill chocka lite ja, vi, vill vi, vi, vi gjorde det med S Club 7 Som var den då Bring it all back Precis, och det är ju en tv Det började som en tv-serie uh, med, med band uh, Lite som <laughs> jag så, vad, Det fanns en svensk vän på det här också Va? Friends kanske Ja ah, just det som blev ihop klockor i ja, tre och tre program ut på turnéet exakt. Det var just, Karlsson Jag tror det var liknande med Esklapps Jag det? fattade. jag började lyssna med den Men var det inte Popstar med det ser gick på femman Där den här Excellence kom fram Och Popsick excellence, ja. excellence eller popsigt tror jag Det var två, två sånger som på femman Men Friends var ju också ihopsatta i T4 mm, exakt, exakt. De var ju för övrig med Bifestivalen Typ lyssna till det, yeah, det. Nej nej, nej. Ja. Det, det, det ska inte jag bra. Man kanske har med någon lyssnare som vet vill ja, ja, vi ha eh, ja, vi låtsfränser som det är det. S-klaps. Jag ju. Vi vill ha något cockande och eh, som på nindropar mycket. Ja, men nu tar av s även. Och jag, jag hugger huggit direkt. Ja, det för det var ju en av mina favoritsonger ja. i i Ungdomsdagar. Det är ju därför jag valde den också. För okay. att, alltid när man kom ner rusandes för trappan eh, i grödningen eller ner på ditt rum, då stod ju och dansade framför spegeln. Inte riktigt. Men, men nästan i alla fall. Men nästan, och, och jag blir fortfarande väldigt glad när det är, jag har den. Är det en av dina? Liksom. Pepp -låtar, nej, det är absolut inte men det är få låtar som jag kan texten på. Och det här kan du? Det här är en av låtarna jag kan texten på. Ni ska inte behöva höra det idag. Uh, men uh, nej, ska vi, ska vi sjunga? Nej, vi ska nej, sjunga nej. lite. Men, men ni kommer under, under dagens avsnitt att få höra mer uh, S-Club7. Ja. Och an anledningen är att vi har ju fått lite feedback på de här house-dingerna vi kör annars. <laughs> så Att, att det ni människor kanske tröttnar på det. Därför tänkte vi, för er skull och Så för min Och för din skull, <laughs> men absolut inte för min skull Så kör vi lite s även idag Mycket nöje, gott folk Let's go MickoErik.se Mick Erik på Facebook På Twitter iTunes Överallt Ja, precis nu ska vi börja det bästa uh -huh. D -d -d -d -d Ah, nah, skit ja skit jag, jag kommer väl lite mer extas det här programmet än tidigare. Tror jag. På <gör> jag. grund av s club Erik är alltså beshärdat i bland annat S-Club-sälven. s club -klubb. ja. På spanska är det säkert S-Club-us. c t, -c -t. Ja. De c -t. Ja. ja, Det är väl skitsamt. Ja, ja, det, ja, ja på S-Club-7. Ja. I veckan har det varit nio faktiskt. Ja, ja i, måndags. Imansson ni. Det är Jag var jag, jag min avsnitt 6 precis har vi inte sagt. Det är avsnitt 6 har vi det skulle inte. Ja, ja, ja, ja i fall det här är första avsnittet. Ni hör ni tänker jävla jag kan grabba liksom. Så uh, finns det ju fem Det finns vilken julafton men det finns ju fem avsnitt till. Så jävla julkalender man bör öppna rätt ja. öppnar öppnar, öppnar. och mer blir det. Precis, absolut. Så här nu nu får du fortsätta. Nu får det det där på nyjusa. Jag spenderar min nyjusafton i Trosavekts på på bröllop. Och det ja, verkligen fantastiskt. Gud vad det är Trevligt med bröllop faktiskt. Det är ja. verkligen trevligt. Ja, absolut. Eller vad säger du? Har du ja, vi hur har mycket att Ett ett bröllop tror jag. Men inte på Norsköping. Så... Nej, nej, nej. Nej, då var jag på, på middag i om Uppsala faktiskt. Ja. Äh, också väldigt trevligt, men jag kan tänka mig det är ju inte någonting som, som bröllop liksom. Nej, men den den Ja, vad ska man säga, gloria som finns runt bröllop liksom, Ja, är... precis. Nej, men fantastiskt trevligt var det Mm. Det är nästan att man ser fram emot själen om man får gifta sig. Om man nu blir gift, jag vet inte. Ja, men det tycker jag framförallt nu. Det, det, pratar, det, det försvinner säkert om två veckor, någonting. Nej, men, jag pratade med en kompis igår, en bröllop Och De har ju varit förlovade ganska länge och sa: ja, men Nu ska vi nästa 2014, ska vi ska gifta oss. Vi vet inte om det blir i början, sommaren eller slutet bla bla. Äh. Men så vi måste spara pengar först. Så i början tänkte jag. Vad fan Varför ska jag lägga pengar på ett bröllop Men nu hade hon då konverterat över Och tyckt att det verkligen skulle vara skitkul Och hon superlängtade till den här taggad dagen liksom. ja, Hon var supertaggad Så det ska bli spännande att. Tror du att du blir bjudet? Jag hoppas det, jag måste försöka lirka in med det nu eftersom... kan, kan vi inte bara här och nu Dra Oj, in? en öppen Hej kan du bjuda in <laughs> <laughs> Nej men det är snarare så att vi. Hur, hur många bröllop har du varit på ditt liv? Ett bara eller? Nej, Jag menar, ja, två, två Två det är din kusin och. En, en kille som heter Henrik. Ja, just det. Som är i Jönköping. Mm. Uppe på berget där, ja. Uppe på berget. Mm. Ja. Nej, ja, jag har hur faktiskt jag har varit jag på. Ja, jag tror inte Tv jag har varit Tv på. Ja, ah, min kusin också. En till kusin. Jag vet inte. Det är två som jag kan referera tillbaka till och ja. som jag kommer ihåg. Liksom. Ah, typ. Nej, men absolut. Uh, ett, ett, det, det senaste var ju en halvtyskt också. Ja just det, det var det, just det det var ju tysk, uh, tysk herre och svensk dam Dam <laughs> uh, jag också Hans, det lite? Fältherre från Tyskland Dyskland <laughs> <laughs> Ja, ja. Man om, fält. <laughs> om fältherre från Tyskland <laughs> <laughs> Det här blev lite lite sjuk jag kom från pröllop Du var inte ens att prata om ditt pröllop ja, uh, men, Nej men kör nu fältherre Det här var ju fältherre Och då kommer vi också tänka på Hitler Och förra veckan tror jag <laughs> Eller här, strax innan nyår Så var det ju en frisörsalong i, I Indien kom inte ihåg vilka stad det var Som Nej. hade öppnat en friseringssalong som hette Hitler ja. Som då fick stängas Med hans ord av att Jag visste inte att det fanns en kille vid namn Hitler Som hade dödats så här många ja, för det där är ju bara bullshit För att i Hitler I E1 ja. I pricken Så är det ju ett nazimärke Precis Så det är, liksom, såhär, men det är helt... kille Skön bortförklammare visste inte att Och man, man bara och Jag tror inte att det fanns ett sånt märke På, på vänstersidan också ja, Om det ja. Jag tror man kan Men hur tänkte han Det är alltid så jäkla intressant Att gå in i människors huvud här. Hur tänkte han där Ja man, men man, verkligen man, man, Den här killen är populär liksom I... Eller tyckte du att han hade snygg frisyr Och, och som alla inspirerades sig av Och tänkte Åh det, det är ju en kille som. Som alla vet hur han såg ut. Han liksom. måste ha ett mustasch i så fall. Trillar <skratt> ni ju sådär. Det, det, det, det cirkulerar ju. Under år 2012, eller om det 2011 En bild på en man som sitter på en buss Jag tror det är Halmstad, som ser exakt ut som hittar Med mustaschen och mitt Oj, den, Jag kan, kan se om jag kan hitta den, det är en kompis Som lade på Facebook, så att jag kan se om jag kan hitta den Så kan jag lägga upp den på Mick och Erik Ja, det vore väldigt kul, ja. det skulle jag vilja se också Ja, faktiskt men, men, ja, så det, ju, det vore kul någon gång se om den här mustaschen Kommer komma tillbaka, eller om den är band for life uh. Men det är på vad som händer med Mänskligheten, kanske liksom jag menar, om man ser tillbaka till världskänsten för tusen år sedan. Oh. Förstår jag menar, så kanske inte de är så hemska i ett historiskt perspektiv, och kanske Hitlers handling. Ja vet jag det känns inte så att säga men 4000 år kanske under bortglömd. Exakt. Men men 100 år tror jag att det, nej, det vad, för... vad hände för 100 år så hade första världskriget var. Ah, nej, det... Det var ju, är det 100 år sedan idag som första världskriget 2014. Nej 2014 så det är ju ny 1914 inte 17 det är. så. Ja. Mm. Men det började väl bubbla i Europa oroligt ting redan 1913 det var 100 år sen. Det, det är dags att fira. Nu Mikkel, kan inte du berätta lite om ditt bröderhåll? Nej, jag tycker ut att vi måste säga någonting. Inte fan ska vi fira att vi är hundra år sedan det var världskriget. Nej, absolut inte. Det. det vi får fira i så fall, det är väl att det faktiskt är hundra år sedan det var krig i så fall. Fast det är det ju inte. Nej, det, det är ju hela tiden. Nej, jag... <laughs> där tycker du målar in ditt svart hörn, Erik. Men som alltså, jag att hoppa ifrån. Ja, jag... ja. Alltså hoppa över hörnet. Ja. Men jag tänker, okej, inte fira, men vi kan väl ändå... Ja, bara så folk vet att... ja men, det, jo, men man kan säga att vi, man, man behöver inte fira Vi, vi nämner det Ja men vi behöver inte fira det för det Nej det är verkligen inte <laughs> uh, Absolut det köper jag nej. Förlåt jag tar tillbaka att alltså, vi firar ja. Vi firar något helt annat ja. Vi firar att det är nytt år För övrigt ja. <laughs> Tänk komma vi in på ett annat sidospår som har med fira att göra ja. Kör det, alltså. uh, Och det är alltså när man skålar Ja så i, i Sverige så kan vi bara säga skål Och sen, sen så dricker folk ja. Men i, i Ryssland ja. Jag träffat, äh, Så finns det. Erik har alltså träffat två ryska människor i, för, för två dagar sedan och drackit att Precis Och då, då vill jag ytvis lära dem ordet skål och, och det, gick det vill bra. Erik alltid göra Det vill jag alltid Jag har alltid en anekdot som jag berättar om Vart var skål kommer ifrån också äh, Men då, då sa de att i Ryssland Så finns det så säger man inte skålet Man säger för För Typ för Fast att det är alltså, rysk ordet för då Precis det är rysk ordet Det är ett ofantligt svårt språk ja, äh, Bara att säga att en stad som de här människorna Kommer ifrån, tog mig ungefär Ja, jag kommer ihåg Men, rysk, men, alltså Säg det Tjovroletiska Sjö, Nej jag kan det ligger tusen mil öster Tusen kilometer Alltså hundra mil öster om måste vara Jag kan ta fram det här på kartet liksom, Har du sett en klipp på Youtube Hon är Sverigedemokrater som ska översätta typ <går> jag vet inte om det kanske är 10 miljarder i eh, Ja, jag har hört det. 10 det är... miljarder euro är alltså 483 <går> miljarder <går> miljoner i svenska kronor Det är väl så du har. <går> ja, var jag har hört det. Nej, för det där för, ligger alltså, det var inte samma sak som att jag försöker läsa en rysk stad. Det som sa samma sak var att du sa 1000 mil När jag 2000 mil. Ah, ja, för det är, är ganska mycket. det hände väldigt snabbt. Det är, ja, men ja, ja. <går> jo, men Nej, men liknelsen finns ju där. Skitsamma samma läsning. Vad skulle du läsa någonting eller? Nej, jag skulle jag säga. Jag väntar fortfarande på för att prata om bröllop <laughs> <laughs> Nej, det jag skulle säga. Det var att då. Man, man, man har, man säger att det skålar för någonting. Ja. Du, de, du skålar inte bara. Utan du säger för god vänskap, för någonting. Det ja, ja okej, okay, förstås. Äh, på tal om att, om att, om att hyra. Nej, men, men om man ska se till det, alltså... Så har de inte det generella skålet utan de har skål för någonting men det känns mer som att man är lite sparsam på skolan då att man skriver någonting på skola för i Sverige säger vi bara skol för, för att vi tycker det är kul. För, exakt. Vi kan ju, exakt. vi kan skola typ 10 gånger på elevtjänar. Vi kan skola typ 20 ja, tio, gånger. 10 10 gånger var kul under. Ja, verkligen, tio, men säg 38 jag... gånger. Ja, på 30, minst. Minst. Ja. Men när i Ryssland Ryssland, alltså, det är svårt att hitta 38 gånger att skola för. Ska det bli två? Ja, och med mina fördomar om den ryska spikkulturen med vodka ja. allt där, ja, exakt, gällt sedan hit och dit. Ja, yeah, den billiga vodka finns såg Det Känns som att ordet här då? Ja, men de... Att de bara liksom helt slänt jag och Bara skål för fan och skål Skål De sitter liksom vid ett bord och sen så bara Häll dem upp och de, de, de kollar lite på varandra Sen så bara ja, på tal om eh, skåla i Ryssland Så hörde jag eh, hon som jag tror att hon som är vice vd på Sava, jag vet om hon är längre, det är hon kanske inte, men hon var det. Hon har pratat för några år sedan och uh -huh. berättade att värst för henne är ju att när hon är i Ryssland, för där skålar man ju alltså med dricksglas av vodka ja. på, på <laughs> de här representationsmiddagarna. <laughs> uh, det, det är ju kul. Det är kul. <laughs> <laughs> Ja. <laughs> Ska du släppa in vad lyssnar i ett sammanhang eller? Nu kör vi faktiskt. lite kan man kalla det, lägenhetsspotting eller ja, det Du ser något i fönstret mitt? Nej, i det är Vi är missområdenen. Vi. vi är ja. säger, och, och man kollar över på vad andra gör i olika lägenheter och det är väl kul. Jag, jag har inte den möjligheten att se jag ser in hos folk. Nej, det bor Jag bor emot mot den ingår. Ja. Uh, så jag ser inte så mycket men uh, ja. uh, fan, man kan se mycket känns det som ja men och sen det finns några på ja. och hon är också man kan se bra i gatan bra i liksom man, man kan se uh, över på andra lägenheter och ibland är det det som jag tycker är jobbigt alltså Jag stömer jag inte så mycket på att se vad andra gör jag stömt på att de ser vad jag gör Jo men då behöver du ju inte ställa dig i fönster och spänna muskelnar Nej, kämpt det är inte, inte alls roligt <laughs> för då kan inte du på om rollen på det var bara, bara, det var bara, <laughs> var bara så tråkigt internt det liksom. det där sjämt funkar typ när människor måste skratta När man träffar nya människor När man liksom inte kan Inte skratta åt ett skämt Du, du vet en känsla liksom, här, ja, Absolut Överdriver Och framförallt Jag brukar väl bli så När jag träffar en person Jag inte riktigt förstår Vad de säger Men jag, jag, jag säger att man då Ja kanske det Eller att det är någon från Norge Eller Danmark som pratar sitt språk Eller någon som pratar inte ja, Haltaskig Då hela hela skrattar jag Jag överdriver allting Och skrattar åt allting Hysteriskt liksom ja, Så det. den här personen Känns säkert som Ja, Magnus Petner eller sådant Ismail eller någon så här komiker liknande För jag bara asgarvar åt allt de säger För att jag inte förstår Det, kör, men det har väl också gjorts undersökningar Om att det är en väldigt enkel eh, Tänkte jag säga psykolog som inte är psykolog, Utan öppning för att möta nya människor Och att folk blir, blir glada över att de ska ta Fast den är lite Jag tycker den är lite ah, intellektuell också på något sätt För att jag menar det är ett lätt sätt också Det är verkligen absolut alltså Ibland så såklart, alltså i, Ibland så kanske man är benägen om att bli omtäckt väldigt fort Och då kanske det är ett, Ja, man, man, man är enklare att ta till sig en märka som är glad än någon som är sur och bitter Ja det tror jag verkligen liksom. ja. Det tror jag Man omfamnar väl hellre en sån person Ja det tror jag Bröllop. Hur kom in på ja, bröllop. ja, kul. Har du varit på bröllop? Jag var på bröllop i måndag. Ja, nej, ja, nej, nej, Nya Ja. Ja. Ah. ja så du ja. kan jag berätta lite om det? Nej. <laughs> jag, tänker, jag tycker det är ju faktiskt en familjär angelägenhet. Ah, okej. Okay. Så jag vill att jag inte berätta för mycket. Det var ju min eh, fantastiska kusin och hennes eh, mycket trevliga man som för övrigt hade känt igen mig på Bromma Blocks. Precis. Och det är ju ah. kul. Det är ju skitkul. Ja. Eh, och det, det, så sagt verkligen mycket kärlekluft. Det var, det var verkligen ett fint bröllop. Ja. Gl glatt, så. Jag, jag lämnar det där. Ja, ja. Eh, med de orden. Men det som är intressant med bröllop som fenomen. Så sagt, jag har varit på fyra stycken. Och alla fyra har varit totalt olika från varandra. Och det tycker jag är lite småkul. Förstår vad jag menar att, liksom, så att man, man gör det till sin grej. Och så blir det väldigt annorlunda. Mm. Och för mig, alla de här fyra blad jag var, framförallt tre av dem, är liksom minnen jag tar med mig för livet nästan. Ja, det ju. Tror jag i alla fall mm. för, att, för att alla har sin identitet Skulle alla se likadana ut och, man kanske, och det kanske blir tiotal i livet Men finns det en mall som man utgår från liksom, att Så här är ett Normalt bröllop och nu ska Nej. vi gå utanför Den boxen och Nej. därför gör vi Så här och så här och så här Nej men det tror jag inte jag... Nej, utan, bro, det, det är väl en, en individuell Fast det finns en, en uppen... uppenbar med... En individuell perception alltså Att man har International Ja det är det men jag kommer inte ens på Men Man har sin bild av hur man vill att nej, det men Jag, ska tro, ska jag tror så att det finns en Det är givet mycket på filmer och grejer tror jag Och ja, Inte så mycket i Sverige jo, men, ja. Inte idag kanske men det finns ändå en traditionell bild Alltså svenskar blir ju aldrig Så kyrkliga som när det kommer till Dokbröllop och nej, kanske begravning. begravning lite Precis. Men framförallt bröllop tycker jag mm. jo, jo, det ska, alltså, Jag menar det, Prästen väl signar ringarna alltså, Och för, för många Betyder det ingenting medan jag andra fram? Det här kanske betyder väldigt mycket. Ja, det det. Jag, ja, jag har varit på ett bröllop tillkommande på. Ja, så det är tre. Då. Ja. Men i alla fall, det, det, det första bröllop jag var på det var min mamma och pappas bröllop. Men då döptes jag samtidigt, så det minns ingenting. Jag, var lite, lite ja. jag tänkte, oj, vad det ja. <laughs> Och så bara, okej. Okay. Mm. Och det andra jag var på, det... Då var jag... Det är tre som säger att du var på det. Du var ju på det. Nej, ja, men det var därför jag sa framförallt ja, tre. Då. Okay, ja. Men jag ska bara snabbt dra den, för Det fattar att folk för ska förstå olikheterna i bröllopen. Det andra jag var på var uppe i Rättvik i Då var det två raggare som gifte sig. Det var det, det var det sjukaste någonsin alltså, ja, det var, Jag var där, min, det är min mammas jobbarkompis ja, okay. mm, Sommar 2007 Ja 2007 tror jag eh, När du var på Classic Car Week Och då är det mycket det där var vecka, Det var den veckan ja, Och det var ju raggar för Sverige där Säg vad man vill ha raggar men de håller ihop ja, jag vet Så det var absolut. massor av där liksom mm. Och den här mannen var ordförande i Swedish drag Nej nej nej, nej själv, själv. <laughs> Det där får vi klippa bort det där sa jag absolut inte <laughs> Sweet sa varna. Ja, okay. ja, det är kul. ja det är ok. Han var ordförande i Swedish Dansackers, alltså det är, det är män och kvinnor som samlar på gamla dammsuger, det låter väldigt kul. Och så var han ordförande i Swedish typ, nu jag vet jag inte vad det heter exakt men brörosklubben, alltså som han på gamla brödrostar och dammsuger Och så var det massa raggar där, och de ser väldigt speciella ut. Utav... Det var ett speciellt bröllop Det roligaste, eller det är liksom, det som gav mest applåder på kvällen det var när han sa så här. En äh, du skit ur där Och så bara bjöd ut tre backa Eller tre flak öl till alla bara Så fick alla ta en bärs Det var det som liksom Det var det stora Det var det stora krävs Då blev folk så glada. Liksom. Ja nej. Det, det Tredje bröllopet Tredje bröllopet då var det en syriansk tjej och en svensk kille Två med mm. goda vänner Och det, då blandar man svensk och syriansk och trevligt. Och så nu det här som var ett väldigt Modernt och trevligt Klassiskt men modernt svensk bröllop Så det är fyra helt olika bröllop mm. så, Och det, det är det jag menar, det är det som är kul Att, liksom, att det blir lite annorlunda, lite olika men, mm. men en sak finns ju alltid där ofta och det är ju glädje faktiskt. Ja, jag tänkte såhär feststämning, ja, då, men, det feststämningen. Ja, men är fest, fest kan man få. Liknande Jo, men jag har varit på, på sex fester på två veckor över julledigheterna men samtidigt så är det nog speciellt med en fest på ett bröllop för att det, ja. är, det finns en annan glädje på något sätt liksom att alla är verkligen glada förhoppningsvis. Ett lokalt tillfälle. Ja, nu är vi fyra eller? Oh. Ja. Jo, jo ja. ja. Men du förstår vad jag menar Ja, är jag verkligen, jag bara sitter och funderar så här och tänker till, det är ju bra. Ja. kan vi inte bara nu så här snabbt, snabbt, snabbt. Alltså, helt spontant gissa Hur många bröllop vi kommer gå på i våra liv ah, okay. Det är fyra var hittills dag kan vi säga ah. Snabbt nu, bara en siffra e e e Jag tror en 19. Ja, ah, Då säger jag 16. Ja ah, okej, okay. mm. jag kommer gå på fler Är det rimligt? <laughs> jag vet inte tycker det, det ah, jag, märkligt. jag säger 21 ah, Okej okay. Ja, men då är vi tillbaka. Och jag tänkte att vi nu kollar mycket hur lång tid som vi har pratat Det är inte så lång tid. Uh, men jag tänkte vi ska Vi brukar ofta spara med punkterna till sist. Ja. Uh, de, de tre fasta punkterna som vi har, vilket är då Han uh, är, vilka, är och vi är hissad, som inte som heter. Uh, jag kallar det hissa hissad, men vi kallar det ju. Orero. Oberoende. Oberoende. Uh, bara för att vi ska vara lite, lite egna också. Ja. Yeah, yeah. Men när jag funderar på det här så tänker jag som och vad är bra? Vad är dålig? Uh, och sen är det ju ett visst uppdraget. <laughs> alltså, jag och det jag ska komma in på nu är... Sure. <laughs> är det veckans anekdot. Ja, uh, okej. Okay. Så den kommer redan så här Var... tidigt i programmet. Men varför babblar de beroende och oberoende när du inte ska prata? <laughs> <laughs> varför inte? <laughs> jag... Folk vet vad de har att vänta sig. Folk menar ju givetvis ni lyssnare och anledningen till varför jag står upp just det här minnet är För att jag har i veckan träffat någon och pratat lite om Skansen Och det är ett utomhusmuseum och då kommer jag Och, <skratt> och så tänker ja men det är väldigt populärt på sommaren Och det är populärt på nyårsafton så finns det en tradition där att Ring, klocka, ring Precis, och det hade ju varit helt förfärligt i år hörde jag, hörde jag, läste jag, att han inte hade räknat in utan han hade bara stått och pratat Sen hade nio år kommit Med risk för att låta lite dissig nu ja. Ska jag säga att Jag har aldrig sett det på nioårsafton För jag har alltid haft bättre saker för mig ah, okay. mm. Så du hade ingen åsikt om att han inte räknade eller inte? Nej exakt Ja ah, okej okay det här ni har sagt om mm. så slog jag in fröken ur på på internet finns det ja precis man kunde bara och sen räknade den. exakt då visste man okej 10 9 8 och så, så Men det är också så här en grej, Erik alltså, du som annars är så här layback och chill vad fan spelar det för roll alltså vad, om, om du säger gott det kunde senare vad spelar det för roll Man vill ju roll? göra nej det är gott nog för jag vet inte det är, det är ju... totalt ointressant Det är totalt ointressant Om du, alltså, varför, var, det var du, varför firar man då nej, men det jag var, nej, Varför, varför, varför har Nej men man vill ju fira ja, ja fast raketerna smäller från typ halv tolv till kvart över kanske Man vill ju fira en Man vill ju såklart med sina nära och kära och bekanta ja. Säg gott nytt år och fira för att det är ett nytt år Men om man gör det 10 sekunder innan tolv Eller exakt tolv Vad spelar det för roll? Jag tror det du gjorde det för dig bara ja, Det var bara det det var bara, det var bara den lilla Ja men det, det tycker jag nu det gör det Ja. Vad bra ja. Vad, vad kul att då att den tjänsten finns Precis och, Det här var jobbigt om du växte upp på 50 talet eller? Vill ni då komma ihåg Fracken eller på internet Öppna då i er webbläsare i telefonen Om ni har en sådan smartphone Och jag vet inte vad. Finns det fortfarande H nummer till Ja, det är självklart Det är självklart Det är absolut uh, Frö så... Fröken musla finns ju också <skratt> <skratt> Har du inte hört det. <skratt> nej Alltså kör <nej>, men kör <skratt> Kör sen Okej, okay, så, så öppnar och sen bara skriver Fröken Ur Och sen kommer det upp en, en, en tidräknare som säger exakt tid uh, Hur länge har Fröken Ur funnits? Ja, jag vet inte nej, skit, så, vi, vi på tal om Skansen, nyårstal Uh, för att hoppa från vinter till sommar Och uh, allsång på Skansen Ja, veckans anekdot Veckans mm. anekdot kommer Det här är alltså Sju år sedan Det hittar jag på nu Jag vet inte exakt och Det, det är att, att Micke och jag Vi går på allsång på Skansen ja. Och vi gör det inte som alla andra Uh, som kommer dit, vi, ja, alla andra i vår ålder ska vi säga, som kommer dit vi, vi men, när vi bara, nej, alltså, när, och hoppas på mm. att, att äh, få lite plats så, när du, Ingrid, så ska jag inte säga att vi dyrkade Lasseberghagen, men, men båda, du och jag hade ju en liten uh, vad ska man säga ja, vi gillade dem en liten crash, för fadass vi, vi, vi, ja. så tills vi skulle då och gå på allsen på skansen så åkte vi dit tidigt på morgonen gick in uh, och satt och väntade på, på bänken, faktiskt Bänken som var framför Vippesnöret ja. För vi fick komma in där på något sätt Jag vet inte hur det är Men jag undrar lite så här, vilken av gånger jag pratade om nu Den första anekdoten ska bli när vi väl får sjunga i tv Ja, men då satt vi inte framför snöret alltså... Jo, jag tror det Fast vi satt ju inte längst framför den här klassiska damen som alltid ja. Som satt framför oss? Ja, men precis Men vi fick ju komma precis, på ja, precis okej, bakom ja, okej, henne ja, ja. Det här, nu kommer vi in på detaljer mm. uh... Ursäkta i alla fall, då, då fick jag och Micke sjunga hela andra versen i, i utav sommaren är kort i livesändningen till två miljoner tittare. Ja. Uh, och, och vi, vi, vi... sjöng med mest så kan man säga att vi satt och diggade 2002 var det. Här. 2002 var det här mm. så det är mer än sju år sedan ja. det är ju elva år sedan vad tiden går Den gör Det men ja, men det, och det var, var skitkul Och jag tror till och med att vi har kvar det på VHS ja, Jag tror, tror det mamma har det också uh, Du hittade det för övrigt på SVT Play För typ två år nej, sedan Nej det var faktiskt året efter För året efter så var, gjorde Lasse Barrett sin sista säsong på Skansen Och då gjorde han ju så att han körde halva säsongen själv Och sen så lämnade han över i ett program till Angel Dean Så körde han ah, Och det, hans sista program så var vi där också just det. Men då sov ju folk utanför Skansen Och när vi kom på morgonen då Mm. Då märkte vi ju att Här kommer vi ju inte komma in och få en bra plats Nej. Så då gick vi till den andra ingången Och fick lift upp med kille som åkte med djurmaten Så vi låg ju i skussen Ja, ja exakt, exakt Och där hade han ju grisfoder eller mm. och sådär, var för att, och Han vågade inte köra ända fram till solivet Vi ville inte få sparken uh, Men ja. vi var inne på skansen innan öppna öppnade Och fick således de bästa platserna Precis. Till de här gamla damernas förtret Hur kom ni upp ja. så fort? Ja vi sprang För så hade vi också målat en stor lakan Med, med ja. en text Uh, det såg Lasse får vi chans på dig Och där vi hade skrivit Det här blir ju mer än en, en anekdot kan man säga. Ja, det, här det, blir, det här blir ett helt uh... Ja men jag ska berätta om det klippet jag hittade för det kostar det. Året. Men det vi hade skrivit då på det här lakanet Det var ju faktiskt Lasse får vi chans på dig, ja kanske Exakt. Nej fanns inte Nej fanns inte i på, på vår ordlista där. Vi tänkte, så tar vi nej. nej Så vi tog och lämnade upp det här lakanet till honom På scenen ja, eller vi stod Under genrepet ja. Och han då gav, signade sin autograf i rutan, ja. Och vi fick ju då... Eh, stå innovationer av alla. Stå innovationer. Vi fick ju publikens jubel i alla fall. Precis. Men när vi sitter i alla fall, då är ju i alla fall där då och ska göra en liten intervju med folk som är där. Så, för att det är ju ett fenomen som många gillar Lasseberghagen. Ja, det. Alltså det är ju tusen, tusentals personer med det där hela mm. dagen för att han skrev sitt sista avsnitt. verkligen okay. gamm Gammal, gammal, ung. Vi lärde köra konsare så vi det där varje avsnitt. Ja. Alltså, Hanna heter hon, just det vet ja, från Ines Hanna tror jag ja, tror jag. Mm. Och, och, och du känner en kille jag äh, vet Emil Emil och Joel just det Emil och jag gick ju på mycket Youtube matcher och Joel var ju, ja jag vet. Skön kille. Ja, fan kille. Ja, äh, har båda på Facebook faktiskt. Har du. Har Joel också. Ja framförallt Joel, kanske inte Emil. Men, men Hanna hade jag vet länge jag har ingen aning vad hon gör nu. Du hade en Facebook eller? Ja, jag tror det. Sata vilka sidospår det <laughs> alltså. är Men men i alla fall då sitter vi där och då kommer ju en rapport fram med frågor får man ställa några frågor. Just det. Och då är inte intervjuar de här kanske två minuter men det som kom med i rapport då. Det var ju väldigt bra. Men det var jag fick frågan då så här Hultsfred eller, eller, eller Allsång. Ja, ja precis report så här och jag säger så här Allsång på Skansen eller Hultsfred. Var på jag svarar Allsång på Skansen. Allsång på Skansen. Lätt alltså. alltså. <laughs> och det är med på det rapportslaget och det är med på rapports årskrönika det året. Slå den, ni vanliga människor Var med på Rapports årskönika 2003, när man är jag, tro, jag tror att det var det avsnitt som du hade hittat när jag, jag, jag var i kameran då ja. när, när du hittade det ja. Jag hittade inslaget Det är inslaget på ja. SVT bara skicka över och jävla vad kul <laughs> Snack om nostalgi verkligen Ja det var, det var riktigt roligt ja. Men ska vi hoppa från det ena till det andra ja För nu har vi tagit Veckans anekdot. Veckans anekdot Och vi har pratat om lite Lassberghag Så nu kör vi lite S-Club 7 mm. Jag tror att Micke vill välja en annan låt nästa vecka Vi får se hur det blir om jag Likasak var med den här Framförallt tror jag det när du sitter och Knäpper med fingrarna? Jag av... Kan du knäppa med båda fingrarna? Nu måste jag säga att jag är sjukt Avsjuk på det för jag kan knäppa med någon så här Nej. Man, jag, Kolla, man hör ingenting Men Just... jag tror att det blir sköna klipp I våra lyssnares öron När ja. du, du kör här Du eh... Med ett bara fingrar, inte båda så Det är dåligt, du kan du så bara Bara långfingret Ja, det här blir inte bra. Sitta och lektioner i knappt filerna i en podcast. Ja, vi, vi kan ja. lägga upp en klassisk how-to på YouTube och ja, ja, mm. När du visar då kanske Nej, jag visar och då, och så kommer du in så här med bad exempel. Ja, min, min bror var så stolt när han mesta med här i, i Nu har han lärt sig vissla va Nej, han har lär sig knyta slips här. Själv. Ah. Med en how-to-do-it ja, på YouTube. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Jättebra. För övrigt så, jag lärde mig knyta av, av en i vår Manfred. klass i gymnasiet precis, som hade knytit sin halsduk som en slips. Uh -huh. Och då tyckte jag det var så coolt, så jag bara, hur har du gjort det? Han bara, det är superenkelt alltså, man bara tar den här och så vrider man runt av varv och så Och så lärde jag mig knyta vad skön han man. Ja, han är kille liksom. Ja, verkligen, verkligen. Jag Men... pratade precis om han igår. Uh, för hon som var uppe hos mig i ja, det är en som är mm. i, i Stockholm, hon har pluggat då tillsammans med Manfred. I Linköping? Att, i Linköping. Mm. Uh, eller året, ja. skitsamma. Mm. Det, är mm. det, är det är inte så många som vet med Manfred är. Nej, man <laughs> släpp Manfred. Men, eh, vi pratade ju lite om nyår innan och det här med nyårslöften är ju vansinnigt populärt. Inte uh, har du någon nyårslöften? Nej, alltså jag, jag, jag har satt och funderat väldigt mycket på nyårslöften jag har satt såhär, analyserat 2012 vad hände vad vill jag göra mer vad ska vad vill jag göra 2013, 2013. Ah, okay, ja, okay. Men, men först liksom en ny för mig baseras ju lite på att okej okay, ta det som har hänt eh äh, också vad vill jag göra om eller vad vill jag göra nytt eller hända liksom. ah. uh, och, och då kommer vi in på att jag vill träffa mer människor och tycker det är kul liksom. Eh uh, <skratt> träffa mer människor. Uh, ja precis. Du borde Som, en som jag inte känner mindre. Och därav att uh, komma in på på en sida som heter Couchsurfing som jag varit med på tidigare att ta emot fler folk och visa dem i Stockholm. Jag kan berätta lite mer om det Jag har, jag har, jag har nyårslöfte liksom. Och det är att träffa mer människor? Nej, inte träffa mer människor rent generellt Utan att ta emot nya. fler människor jag, jag började diskutera med mig själv Vad är det jag sa? När kanske jag kanske träffar människor från olika kulturer Och få nya insikter ja. Fick det sjukt mycket förra året, 2012 ja. Och det vill jag ha 2013 också okay. Så, äh, Så ledes Så ditt, ditt nyårslöfte blir typ Att fortsätta på inslaget nej utan utvecklare. Utvecklare. Ja, inte bara fortsätta utvecklas. Därför har jag haft en, en kille från Kroatien hemma aj. som har sovit hos mig. Eh, äh, i Ryssland. Jag, jag träffade upp två ryssar här i i Och ikväll väntar en, en kines på Stockholm centralstation klockan 17.40. Äh, <laughs> <laughs> som då genom organisationen catchsurfing.org ska ska sova med och äh, ja, jag öppnar upp min soffa liksom. Nej, jag berätta bokstavligt talat för att du har bäddsoffa så du öppnar. jag öppnar upp den bara och där framåt de om det här med människor, i, i i min omkrets. <laughs> Omgivningskrets, omgivning. Omg oh, omkrets. Ja, den. Oh. det finns en omkrets på den här redolvurken. <laughs> på tal om att säga, de fel eller känns sig sjukt dum. Vi var på Nyårskafton. Det här, den här bid jag på. Den är jag har nu aldrig känt mig så dum. Det är sant. Ja, faktiskt. Vi stod och skulle laga mat. Och, och sen så var det en, en spis spishäll En, spis, hell. en uh, mm. Vad heter det? Ja ah, precis. Mm. Och, och jag och en tjej till Står och trycker på den här Och väntar på att den ska sättas på För mm. jag, någonstans så tänker jag att Det är så självklart en hard touchscreen mm. Jag vet inte varför jag bara tänker på det Så jag försöker göra en sån En sån där double tap liksom. Och jag försöker hålla ner den Jag försöker trycka stenhårt Och sen kommer en kille, du testar att vrida på den här järn <laughs> på, på, på, Med den direkt också? Oh, Nej, det var mm. jag som lade till lite. Var mycket, ja. Men att han bara, sett på den här där istället Så skulle du se att det går mycket bättre Och då, då fanns det ju vanliga reglarsknappar liksom. Och jag, jag känner mig så sjukt Dump. Tack Ja, och, men, men jag tänkte Och såklart så, så nämnde ju han det här för mig också Ett gäng gånger under den kvällen såklart. Sen direkt efter nio Men det var hans höga skratt tror jag Ja, ja, precis. Det var hans. Nej, men han är ju, det är ju helt ja, klart. Självklart, men... självklart. Men det är ju sådant. det sa mig ju han lite, det är, det är, det är lite att det, ja, han stod där och såg det här och han fick den jävla rövspark. Liksom, ja. Satt han. Ja, det, det var tufft. Men vart, vart var vi förresten då? Jag minns inte. Jag, minns inte. <laughs> jag vet inte. Bjud upp, jag bort. Jag sa. Det. Jo, men det är med couchsurfing surfing. Ja, couch. Ja, ja, jag är i skratt. min umgängschats. Ja. Så är, är det många som har svårt att förstå det här ja. Att man bjuder in främlingar Tänk om de skulle stjäla allt Nej, du har Tänk om du skulle, om de skulle... Allt du har, vad skulle det vara, datan typ? Eller? Nej, precis Eller om de skulle ha en kniv i väskan och döda dig när du sover bara... Ja, fast nu är det väl jävligt naivt liksom uh, Brukar du säga ja, Fast jag kan ju tycka, alltså jag förstår det här typ som När du mötte upp de ryssarna Mm för då var ni ute på stan och tog ett glas. Mm. Det skulle jag kan tänka mig. Alltså jag känner inget behov av det i och för sig. Nej. Om jag vill ha kulturutbyte, då åker jag väl dit i så fall. Ja, det är egentligen lätt att åka Det vara en <laughs> snabb besikt på tre timmar. Nej, kunde... men det kanske är bra. Jag förstår vad du menar. Har man absolut. tid, absolut. Jag men... tycker jag det, det är bristfälligt. Jo, men för mig så är det, det känns bättre än att ha den här på soffan. Ja, men, men det är klart att det. är... Ja, ja, det är väl ju fantastiskt. Och det är väl kul att du gör något som du gillar Ja, verkligen. Det är Absolut. det som är det sköna med det. Liksom. Absolut. Men förutom det då, har du någon så här korta. Liksom, du är inga sådana här kvantitativa mål. Det här är ju kvalitativt mål. Har du inga kvantitativa typ, så att jag ska träna sju gånger i veckan? Eller? Nej, nej, nej. Det är, nej så att jag, jag vet ju att jag ska göra klassiker. Ja. Uh, vilka inte det, Hur mycket har du tränat? Det kommer inte sätta upp som ett nyersläpp, utan det är bara något som ligger där. Fast vet för, att det, ska... det var en nyersläpp för mig förra året att göra klassiken i år. Ja. Mm. Hur tänkte då. till skillnad från dig inte för att jag på något sätt men jag har ju satsat på det typ nästan i nio månader har jag köpt ett år mm. för, för med ambition att klara av det. Ja, det. Du har ju kört fyra fem pass sen, sen somras. Just det. Med ambition och, att klara av det. Inse då hur sjukt dyrt mitt gymkort var. Ja. med tanke på att jag utnyttjat det fem gånger i de senaste right. sex månaderna. och det går på åt så jag är det med varje gång jag ser pengarna Dragits. <laughs> Mm. Ha, du, du, I snitt du du 600 spänn för ett gympass. <laughs> ja. Mm. För att och lyfta lite skrot. Ja. Nej, jag istället kunde. Det, är det Du och jag var ju att träna <laughs> tillsammans. En eh, gång har varit träna tillsammans. Ja, ja exakt. Ja. Sats plan. Vi fakturerar dem för den reklamen ja, getvis. Getvis, okay. uh, och, uh, Det har 5000 och de inte kommit tillbaka till så mycket till att uh, vi, vi gör allt 5000 ja, inte riktigt allt men nästan allt. Det mesta. Nej, vi kan väl kan ta allt. Det finns ju vissa, <laughs> kanske vissa grejer som man avstår Men det mesta, det mesta. Men i alla fall, vi var träna Och man kör så jag tycker du gick ju mest runt Körde lite benövningar, kunde du mest runt och kolla på tjejer Och prata med någon tjej du träffade jag Ja, men ja jag, jag kommer verkligen ihåg Jag är fortfarande förvirrad Ingen aning om vem hon var uh, Men det var hon men som Men du är ändå smånare, hon tog en kvart på dina 45 minuter på gymmet Så du slapp liksom Ligga och fejklyfta några jävla vikter <laughs> Du får här och låta oerhört dåligt nu Ja men det är så Det är inte så dåligt Det var för ett tjej som kom fram till mig och sa Nej men hej är du här mm. Och jag har ingen aning om vem Mona är här Nej det är bra Vi, vi släpper den med nyårsläften Nej vi, vi ska väl komma in på dig kanske det var, ja, nej, men Vad var jag, det du tänkte Jag tänker inte på någonting men jag skulle vilja komma med en uppmaning till alla. Grejen med nyårsmål tycker jag nyårsmål Ja kanske är att ha ett mål istället Nej, nej. Men, nej men nyårslöften är att alltså, det, det, Jag var på gymmet i morse innan vi spelade in där vid nio ja. Och det roliga är att det är fullt på gymmet i januari, februari Men sen så försvinner folk Och, och det känns lite det som att ett, ja, förlåt, nej, det, men det känns det som att, att alltså, nyårslöften är till för att brytas Så jag ska från och med i år istället Se till att jag varje år Bockar av minst två, tre saker från min bucketlist Och har ni ingen bucketlist så skaffa en bucketlist Ja, du har en bucket list. Och vad är bucket list? Jag har en bucket, list. bucket list är en lista över grejer som man, man vill göra när man dör. Just det. Mm. Och då ska det vara grejer som man, som man verkligen vill. Alltså på min story exempel att jag ska slå ett världsrekord. Just det. Han var med Ginz Book of Record. Uh, jag ska Finns den kvar? Ja, absolut. I allra högsta grad. I sån bokformat också? Ja, ja absolut. Kommer den varje år? Ja, ja, ja visst. Sen såg det var typ 96, tror jag. Ja. Ja men den finns, den finns. Men, Och det ska jag börja med istället Och jag tycker folk ska göra det också att, alltså, sätta upp några mål, vad ni vill göra i livet Och så börja ni bocka av den istället för att ha en massa konstiga nyårsmål Som att jag ska bli en bättre människa Eller jag ska träna mer Alltså ni lyckas aldrig Så gör en bucket list och se till att beta av lite mål Vad händer Micke? Musik And never let it Imagination is the key you are your own destiny. be when time is on your side, att fenomenisera! Sprängde vi allt nu eller? Spräng alla broer liksom. Alltså jag har ju så mycket fenomenisering Den här veckan men vi har ju typ kommit till hela programmet ja, massa, ja. massa tid kvar Det känns som att idag är det avsnittet När vi har freestylat mest Över saker vi har inte bestämt att vi ska prata om innan Ja men det är, men det är väl det vi ska göra eller? Ja precis det är det som är vår grej Så här jag har ett fenomen Och som sagt jag befinner mig ute på olika med... Det låter konstigt det. Forum, jag vet inte, men olika sidor. Det låter också konstigt Jag... jag... <laughs> Jag hade ett samtal med människor på internet. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Och Det som kommer till dig är roligt. kör nu. Det var det som är roligt. Att, att du, du, Beroende på vad, är, vad du ska säga, men att du ofta blir väldigt så här: Du måste benämna att det händer antingen på internet. eller Ofta så jag kan jag säga: Jag har bara snackat med någon person. Sen om jag Fast om man, ja, men när jag snacker med Om man säger så, då låter det som att en person man känner. Och Jag vill absolut förtydliga nu. Och det är att det att du inte, känner, du ja. inte känner mig. Ja, okay, ja, och, okay. och det hör till fenomenet. Det här är ingen människa jag känner, okay. överhuvudtaget Och jag tycker att det är ett vanligt fenomen bland människor även, även människor jag känner Att det är så viktigt för människor idag Att framstå som spontana och sköna Förstår du? att man, man, man bygger hela sin aura På att människor ska uppfatta en som spontan och skön Och så skiter man lite i hur man är Förstår vad jag menar? Det är bättre att vara spontan och sjön än att ja. försöka framstå som spontan och sjön. Ja, ja, jag ska läsa en konversation här som jag har haft med en, med en person som jag inte känner utan som bara filmar. Bli lite nyfiken på den här sidan. Ja. Är det någon form av. Nej, det, vi, vi pratar inte om vad det är för sida. Vi bara, vi bara läser konversationen. Det var en sida. Det var en sida. Ja. Mm. Mm. <gör> är, är, är du redo eller? Oro är redo. Ja. Miss 22 är det i alla fall. Där kommer Hoppas inte att lyssnar. <gör> Där. Och jag, blir, jag kan bli så trött så här. Det var hon som började Det hon har som de namnen namn man hade på uh, ja vad heter eller ja, typ så. Något sådär. Typ back in the day ja. fast chat finns förr kvar det. Ja. Jag, ja. jag har aldrig varit inne där sen den tiden det går sig. Alltså, Kör uh. Får jag höra konversationen Jajamens, det här var alltså hon började skriva till mig Och så efter ett tag så här, och jag blir så trött med att skriva någonting att säga liksom. Men då ska jag ändå skriva någonting Så jag bara, vad sysslar du med på fritiden? <skratt> Skriver hon Jag svarar, jag gillar att virka Köra motorcykelfort och simma Alltså tre saker som jag absolut inte <skratt> gör <skratt> överhuvudtaget, och inte gillar heller Virka, det var otippat Då svarar jag, man måste vara lite otippad ibland Så, så, ska jag svara, fr fråga så här. jag Gör aldrig du en otippat. Jo, smallgubbe, jag älskar att göra spontana saker, smallgubbe Och då bara växer ett in inom mig Vad då spontana saker? Vad Allt man gör är väl spontant, om man inte planerar det liksom Ja, verkligen, så, men, men sen finns det ju sjukt många, många människor som också inte kan göra saker utan att planera det Nej, precis Nej, Och, och det, hon kanske är så Ja, det känns som att hon är så Ja, planerad. verkligen Och då frågar jag, som, punkt, punkt, punkt Träffa främmande människor och skapa nya kontakter Smiley, lyssna nu Och spela biljard Smiley Det var spontant Nej, vad, är det? Så bara, vad gör vi ikväll? Ska vi ja, vad gör vi ikväll? Bara, nu ska vi vara lite spontana och sköna Vi går och spelar biljard Och kanske träffar en främmande människa det här är ju ett fenomen som Astrid heter på ofta Och jag blir så trött på det Jag hade Jag hade en kille igår träffade Som, som var ute och inte med uh, Carl heter den kille. Uh, han, han gjorde tvärtom alltså. han, sa, han sa inte att han var spontan och trevlig Och ville träffa nya människor Utan han, han levde ut det. Han satt på tunnelbanan och så kom det in en tjej Som han såg allmänt frös uh. Och satte sig bredvid Och Alltså, är kallt ut ja. och så är det kallt ute Och sen hade han inlett ett samtal med, med en, en tjej På, på tunnelbanan Jag ja. tycker det var helt kul att höra Det är inte så många som gör det uh, det, det, fattar, det är ungefär motsatsen Ja det är absolut motsatsen ja. Till att vara spontan och spela biljard Till att utge sig för att vara spontan och spela biljard mm. Då är det dags för, vi har kommit i ett långt steg in i processen på den här podcast nummer 6 Och vi har gått över till veckans beroende och veckans oberoende Nu tror jag kanske att jag kommer kocka min vän lite här med veckans beroende Oj då Då det handlar om, om, om sport Sport. Och jag brukar inte så ofta referera till sport Men jag tycker den här gången är det väldigt roligt Det är småkronorna yes, yes. Äh, Som final. har kommit vid till final där idag Och just Hur det påverkar så pass många människor Fast det är juniorer som spelar äh, Som spelar hockey Och jag satt på jobbet häromdagen Och hörde bara. No, no, no. jag visste att hockey var på och Jag hade sett lite Men så alltså hörde jag något no vröl bröl? Gen Genom här, Vad är vröl? Det är bröl fast det är ett vröl jag vill ju bara... Vad är skillnaden? Ett bröl, eller äh, Jo, ni vet. Det. Jag, men jag undrar, vad är skillnaden mellan bröl och rål. Ja, det är nog bara att vuxa över. i <laughs> uh, sina så bara, vad som händer? Då stod 15 personer i en dator och kollade på straffarna. Ja. Och, och hur det kan påverka så många. Ja. Och jag tycker det är väldigt kul att folk som kanske egentligen jag inte trodde skulle kolla på det här. Har kollat och blivit väldigt intresserade. Uh, så det, det blir en, en, en hiss på det. Och ett beroende. Ett beroende. veckas beroende. veckas beroende är att eh, småkronorna går väl bra och de spelar och de, de glädjer människor i Sverige och fenomenet bakom att, att man samlas kring framgångar. Precis. Kanske. Absolut. Ja. Uh, som är ja, ja, men det blir så här, men, när... men nu kommer ja absolut jo, verkligen. Jo men när OS går till exempel mm. så blir varenda svensk intresserad av sporten De knappt visste existera. Exakt, exakt. Typ dubbeltrapp tycker jag alla är skickliga att kolla på för att säga nu OS skulle. Man skjuter. Uh, tänker jag. Uh, dubbeltrapp man skjuter två alltså just det just kommer så. två på en Uh, och då fick jag att kom hit till dig och skulle köpa. Uh, jag hade uh, funderat på något annat men så blev jag så förbannad. <här> Nej, jag, jag, jag skulle köpa två år en bulle till, till Micke här. Nej, Nej en, en till Micke och en till mig. Ja, uh, Här framstår jag som hela koffeinklärkare. Uh, det vore tråkigt. Ja, Kanske inte. Du dricker inte ens kaffe på jobbet. Jo, absolut. Gör det. På jobbet. Uh -huh. fyra, fem dagar. Oj. Uh -huh. Men inte till frukost här. Då tar du heller en bulle. Ja. Ja, tråkiga fakta. Ja. Uh, ja. Men det kostar en Red Bull 24 spända. Ja. Vi... Äh, var tyvärr är det Det var ju två för 20 när vi gick på gymnasiet, typ ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, det var ju sig på villjus liksom. Var det, det var, ja, ja, men det var två för 20. 10,50 tror jag kostar styck. Jag känner ja, helt ja, rolig ja. på att köpa då. Man kanske, man kanske det, det nya istället för det här. Det finns ju ett Big Mac-index när man är hur det Ja, ja precis. Red, Så det är ju index, absolut det är ju. Det, det, ju, det är ju börda taget över. Det finns ju över hela världen. Liksom. Nästan inte. Jo, det skulle jag nog säga. Jag var ju i Oslo här i höstas Jag följde ett sorgsängt röst här. Absolut inte. Jag var i Oslo här i, i våras. Och det här Ja, men höstas. Jag tycker inte. Byta helt Nej, i men i höstas var, var det. Ja. Ja, ja, ja. Och där, de har väl inte ens ett bull i Oslo. Nu behöver bara att jag skulle säga att tala om Red bull. Att det är väl olagligt, här, tror jag. Ja, jag, så jag tror inte de öppnar. Men därför så åker ju också sjukt många norrmän till Svinesund. Mm är väl uppe där uh, ovanför. Det finns ju uh, flera sådana områden precis vid gränsen. Precis, exakt, men det är ett. och bunker där Red Bull mm. uh, och tar över. ja, uh, uh, fake import. Fake men uh, vad heter det jag vet inte om det är Om man får köpa med sig Red Bull från Sverige inte i Norge Det är klart man inte får det som det olagligt i Norge ja. Borde det vara Borde, det vet man ju aldrig Men veckans beroende är alltså Att samlas och glädjas kring Nationalistiska händelser <laughs> Typ att juniorkronorna vinner hockey Och veckans oberoende är Överpris på Red Bull på Ica till och inte, det Nej, men vi kanske ska göra så här i slutet av programmet Jag försöker inte teckna lite att du ska hålla ut låten så länge ja. som möjligt Jag, tycker att det är väldigt Nej, jag bra. fattar inte det Jag fattar inte det Jag tänkte så här, i slutet av det, avsnitt 6 av Mikko och Erik's podcast som finns på mikkoerik.se Facebook Mikko och Erik iTunes Mikko och Erik Twitter Mikko och Erik och Kanske på spotify innan jag man ringer till. Hoppas det. vi ska. archiv.org också. Därför överlägger jag lägger upp podcasten först innan den kom till iTunes Men dit behöver det verkligen inte gå. Nej, och jag. Var, tycker... var vi får en lite till forum på det. Ja, hela. Kanske, men jag tycker inte archiv.org är tillräckligt kredit för att ens ta upp. Nej, okay. Så vi fakturerar archiv.org 5000 <laughs> spänn Fan, Det blir mycket för göra. Ah, ja, det blir mycket att göra, men jag, jag tror jag hänger med. Jag tror jag med. <laughs> Pengarna bara rullar in. Nej, men så här, nu får vi vara seriösa ett tag och, okay. ja, Nej, nej <laughs> Nej, men vi ska gå in på något som är aktuellt och bildande också Just det Och så här är det, att det påstås ju nu, som alla vet, så är jag ett stort fan Och, inte fan kanske, men jag blir väldigt intresserad av Nordkorea Nord Och det påstås ju att det i veckan har fötts en ny tronarvinge i Nordkorea Den fjärde generationen i familjen ah, okay. Och det som är lite kul då är att den äldsta den, den eviga ledaren alltså, Nordkorea är ju den enda tror jag heter Det betyder att det är en död man Som är högsta ledare och kommer alltid vara Och det är ju då Kim Il-sung Som då är farfar till den nuvarande Regenten i Nordkorea ja, ja, ja. Hans son Som alltså är far till den nuvarande regenten Hette Kim Jong-il Och han som styr nu heter Kim Jong-un så det är, såhär, det är ingen högåtsare att det nya barn kommer att heta Kim. Nej, just det. Eller vad tror du? Nej, nej. Det är det. Kim... Ska vi... Men Kim vadå? Ja, Kim-sam kanske. Kim-il-dong. Kim-il-dong. Kim-il-shopeng. kim il, kim... Kim il, kim il, kim il Boa. Kim på, på nordkoreanska. <laughs> så betyder faktiskt dong. Ja. Nej, det här inte... Nej, jag inte. har ingen aning <laughs> Nej som säger när, när tror vi att det kan komma ut till eh, vad ska ja. Jag vet inte alltså det, de här tre barnen som Kim Jong Il hade. Mm. De var ju liksom inte offentliga för han dog egentligen så det, ingen visste hur många barn han hade. Aha. De har bott lite här och där typ. Just det. Men vad kul att att det föds, barn. det är alltid kul när folk får barn tror jag. Och framtiden är ju säkrad i Nordkorea. Ja, verkligen. Och det lär bli så att man döper den till Kim Ah. Ja, börjar vi faktiskt närma oss avslutningen av denna podcast Vi har lite kvar att avhandla ja. Som vanligt så blir det ju vår, vår lista som vi har Är ju alltid för lång Eller de spontana samtalen för utdragna men, men det är väl det som är ja, podcast Ja, det, är, jo, det men är det som är, som är podcasten. Absolut, det men, är men, kul Men idag har vi ju verkligen spårat lite mer än vanligt Känns det som. Men, men det vet man inte för efter. Nej, det, det har man ingen aning spår. spår, spår, spår. Vi har ju bara pratat om det som kommer upp i våra huvud ja. Samt att vi har haft någon, någon två och... Det är alltså ett bra avsnitt när vi inte behöver gå så mycket efter våra punkter imorgon. Ja, men jag tycker det Ja, bra Sen är det en fråga med ni lyssnare tycker om det är sjukt Ja, jag tror att ni tycker, kommer tycka det är lika roligt som, som vi tycker uh, Vi har Men ju... alla ni som har gnällt på den här inom situationstecken. Det var inget. Kör. Inom situationstecken säger, jag. för så nu när vi mycket pratar om, om, om King, Kim Il-dong uh, Som man kanske kommer heta så, så tog jag även lite kort. Uh, mm. uh, så ni får se hur vi har det här på vår studio och det kommer komma upp på Insta. Jag tror absolut inte att, jag tror absolut inte att du lägger upp. Inte utan mitt godkännande Men sen Jag måste se till Så är då som också jag som har ansvarig för tekniken Och kan göra allt detta Så ja. håll dig goda och lägg till oss på insta också Micke och Erik det kommer bli lite mer aktivitet från mig idag Och framåt Där ni kan se bilder av alla dess slag Som dels kommer från podcast som är också roligt Aktuellt och bildande När vi inte har podcasten Just det. Nu kommer vi även komma in på Ska vi ta lite mer musik innan Precis, och då är det alltså den sista i raden uh, utan punkter som vi har Och vi har tre punkter så det är två stycken som jag har avklarat Och då är det veckans uppdrag Jajamän Föregående för, vecka fick jag ett uppdrag av dig ja. Som handlade om att jag skulle sprida Nej, jag skulle tre goda gärningar då. Precis, uh, men baserat på, på filmen Sprid vidare filmen paid for it, Som är sprid vidare på Fast, fast jag har aldrig vaktat att någon använder den titeln. Men absolut, kör på det om du vill. Klagat på mig att jag alltid svänger med internationella uttryck och titlar. Jag har aldrig, aldrig klagat på det. aldrig någonsin <laughs> klagat på att du gör det. Det kan vi inte säga. <laughs> Paid forward, ja. speed vidare. Uh, jag tror för att jag har agentemann som heter speedvidare.se Har du det? Ja. Uh -huh. Sälj skittringen och så vi det, det. Vi äger. Jag, det. Bara snabb anekdot om domänen. Så fort vi fick reda på att det riktades om att Åres och Östersund skulle söka OS 2022. Ja, det, exakt. Så reggar vi domänen are2022.com. Mm. Och jag försökte sälja den förra året till. Jag skickade ett mejl till, till pr ansvarig på SOK: då. Ni får köpa are2022.se och För hundratusen spänn <laughs> Tackar ni nej så kommer räntan öka Med 50 000 per år Fram räntan. till den, den dagen ni köper det Eller kostnaden uh -huh. så, uh, Han ba, svarade då det Här är vi absolut inte intresserade av <laughs> Men jag gjorde ett försök Jag ger dig stor cred för att du gav det ett försök och uh -huh. det, vi har även mycket andra roliga uh, Domän och idéer som vi Det är enkelt bara reggen och sånt Och sen så blir det liggande tag uh -huh. uh -huh. Ja, skit samma. Uppdraget har Vi Men ni ett skönt domän, 5000 spänn så fixar <skratt> <skratt> <skratt> vi se. Börjar vi implementera det här hos er nu? 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. Fattar du? Vad är priset? 5000! Ja! Smän. Och för det, vi kan vara toastmasters på bröllop Absolut, vi, vi, vi kan, kan, kan vara kvar. <skratt> Absolut, vi kan vara sällskapsherrar. Vi, vi kan sälja domän. Guider. Ja, vi kan... Chaufförer, ja. bloggförare Nå, no, ja, piloter <laughs> Fotomodeller Använd <laughs> kameran ja. ja, fast det är vi podcasten, den är gratis Jo, jo men om de vill köpa den för 5000 spel Så får de absolut köpa ett specialavsnitt Av, av <laughs> vi ju, uh, man, kan, man, skulle, man skulle kunna tänka sig att man Ger bort en, ett podcastavsnitt Som vi tillgänga någon Ja, precis. Men då tycker jag vi ger rabatt. Beroende jag... på vem, vem de ska ge till. Ska vi ge till Barack Obama så, så får de fan betala 5 000. 10 000 för då behöver fan tolkar också. <laughs> ja, vi tar 5 000, tolken 5 000. Så vi får 2-5 ja. uh, Eller skitsar uh, Allting går på 5 000. Micke, nu kommer det här uppdraget. Jag ska gå in lite på mitt förutdraget. Jag ska ja, bara om det är uppdraget som ska komma nu S-Clubs hämnd. Hur gick det med ditt uppdrag i veckan? Kristens hättest. <laughs> När Erik inte har klart uppdraget för. Jo, oh, jo, jag ja, säger vad du har gjort. Då. Ja. Men det här med att, så att du satt och rom och kola med två ryskar. Ja. Nej, det är, det, är det är bara här. trevligt. Det är bara trevligt. Nej. Det är, jo, det är bara trevligt. Ja, det var en fin gest. då Att jag tar kontakt med två ryssar som har skrivit på en hemsida. Hemsida. Att de, att de är i, i, i Stockholm och vill ha tips och grejer. Okej, okay, ja, men det är nummer ett då Och kratet. Det är nummer två. Mm. Och nummer tre. Men men, men, men. i den uppdraget så ingår att du måste ju förmedla. Vidare, absolut. Ja, och jag är ju vilja Och du gjorde det. Ja, det är klart. Men, vad sa ryssarna då då? <här> Spottsippa. Nej, jag alltså. sa <här> <N> <nit. här> Ja, men gör samma sak. I, i Ryssland, jag kommer dit. Eller någon annan kommer dit. Ska vi åka spå dem i Ryssland? Det tycker jag absolut. Men för att komma in i Ryssland så måste vi ju känna dem och få, för att få visa. För att åka in dit. Visa. Visa visa ja. kort eller? Nej, visa Du söker vis vad oh, fan. Ja. Jag känner mina ord idag. Ja, ah, men jag tycker du har varit offensiv och vass då. Jag gillar dig idag. all kredit till dig men orden har suttit sådär. Ja. Mm. Skit i det nu. Ja, jag, jag märkte när jag skrev sms igår ja. att jag tappade typ hälften av orden. <laughs> bara för jag tänkte dem i mitt huvud och sen trodde jag att jag hade skrivit dem. Ja. Och sen minns jag bara det bara... Den här svenska som är i det här smset... alltså ah, sådär? Det fanns inte. <laughs> Uh, Den är obegriplig. Ja, man, man begrep ju, men det var ju fan, för, för belusisk dålig. Belusisk. För nu är det lite fler ord. Uh, men det är bra tycker jag. Det kanske blir. För turfres, det tur var vad begreppet heter. När man uh, har vi kommit ur spår lite nu. Kör. Har du fick mycket sms att säga. Ja. Mm. Nej, när, när man använder av en negation för att beskriva uh, någonting som är väldigt bra. Ja, vi pratade om det till man säger ja, eller, skitbra. bra För skit är dåligt. Och har vi pratat bra. om det tidigare? Ja, men vi kommer inte fram som nej, ung, jag Så skit, ja. eller Nej, eller mässa oss. Micke och erik ja ja ja, ja, ja, ja. Tredje. Ja, tredje. tredje, tredje, tredje. Jag Precis. Nej, jag har ingen. Ah, Okej, okay, jag, jag säger så här. Eftersom du finns och livar upp min vana varje dag. Så kan jag vara snäll mot någon annan. Så, Erik har klar veckans uppdrag. 1-1. Ja. 1 Och veckas neduppdrag. Precis. Han har mest klart uh, Nej. Gör det? Ja. Okej. Jag hade... Det hade några olika så här små uppdrag på gång. Men så blir det ju så på s servern Och att vi typ har byggt musik. Uh. Uh, inte att du ska ta fram musik som har exakt lika Men som har varit med väldigt mycket tidigare som är... Uh, jag kan inte säga att s club är en Men, men att alltså, göra lite grundlig research bland, bland folk som träffar. Vad de tycker om musik. Och vad, ska ha, vad vi ska ha för musik. Liksom. Okay. Uh, så du menar att uppdraget nästa vecka blir att jag ska komma på en... Kanske, kanske tre olika... Förslag till ja. dem eller såhär, Hintar dem, okej okay, vad, vad tror ni är den bästa musiken Så alltså, det kommer någonstans Men vi hoppar ja. fram och tillbaka ja. Liksom. Ja, men Och bara ta upp det hela tiden så vad, vad är det för musik ja. bara se, Och får du någon skön analys på det här Så blir jag blir tacksam ja. Och så får jag även en poäng för det Kul, och vi har sagt första tio förmiddagen. en middag Nej tio tror jag var trettio Tio, vi är första tio får middag Och ställningar är ett ett med, det, med den lilla, lilla, lilla detaljen Att du började ju Så, så, ah, okay. så jag leder kan man säga egentligen Så länge jag klarar alla uppdrag kommer jag vinna Precis mm. stop, Ja! Fan, nu, vi, nu får vi fara en dag ja. jag en av. Det tittar jag. Vi ska dra en liten avvärjning på det här, Men vi ja. bara snabbt... det, det för allt. Ja det var, var det därför på det du drog så. Jokkesbröl. Ja. Jokkesbröl. Ja vad säger man där? Men vem, jag vet inte du pratar om? Vem är Jocke? Jag tänkte bara dra en liten avvärjning Ja gör det. Att vad vi har pratat vi, har, vi, har, vi har, absolut bröllop Ja. Fenomeniseringar. Uh, fenomeniseringar, Hitler i Indien. Ja gärna. Vad är mer? Nordkorea, Nordkorea en... Absolut, i vanlig, vanlig ordning får vi ta upp. Men... Fröken Ur Fröken Mussla Fröken, fröken Mussla kom in på lite sådär, ja, lite sådär. Fröken Mussla alltså att På västkusten ska man plocka Musslor ja. Men att man dåliga musslor kan man bli väldigt, väldigt dålig Och för att undvika det så kan man inga Fröken Mussla som då berättar vart musslarna är dåliga Som man ska undvika att plocka dem Många tror inte på mig men jag har Kanske tio gånger ringt Fröken Mussla i kompis för att bevisa att den finns och den finns kul. Mm. Ja, ja, det är kul när vi det här är ju faktiskt man när man skriver ett skolarbete, inga inga fler fakta i slutsatsen. Nej, exakt. <laughs> Men den kommer, jag vet komna det är det. Är. det urban till att det. Är <laughs> Eller Sebastian. Sebastian. Ja någon av alla dessa lärare som ja. har funnits i någon tid. Vi gör ju en liten resumering i mig. Ja. Men vi ska ta fika. Med Sebastian. Med Sebastian. Det, det ramde ut i sanden. Resumeringen är klar. Sjätte, och hej, sjätte, sjätte. avsnittet det är. Det är klart. Micke och, och Erik på Facebook Micke Erik på Twitter, Micke Erik på Instagram Jag gillar det överallt bara Ja överallt, finns det att häng med oss, häng med nästa vecka Nu lyssnar vi klart på S-Clubbs även b